Ірена Карпа, 50 хвилин трави, Коли помре твоя краса, Видавництво фоліо Харків, 2004 рік читає Тетяна Дюпіна. Ірена Карпа, Справжнє ім'я Невідоме. 23 роки проживе ще невідомо скільки через свій невельми певний спосіб життя. Дупа і уродка Прибацана тьока. Люблять цитувати журналісти анотацію до першої Ірениної книги «Знес Паленого». Насправді, все ще гірше. Ірена добра, розумна, виважена, гарна. Ірена не подорожує автостопом, не фотографує заборонених яків в Гімалаях на індокитайському кордоні, не пише блюзнірських текстів для альбомів типу «Курва камбек» гурту типу «Фактично самі». Не міняє житєвих поглядів і місць проживання, не пише дисертації з літератури, не вживає жодних наркотиків, не малює автопортретів, Де зображений саме лише Голий торс, не поводиться нечемно, Не заключає мільйонних контрактів. Ірена просто не каже правди. П'ятдесят хвилин трави, Коли помре твоя краса. «Артиму! Мені так страшно!» Євка нервово потяглася за сигаретою. Та миттю впала їй з рук. Коханий байдуже дивився в інший бік. От ти знаєш, що вони з нас роблять?» Провадила вона далі. «Е, ні, ти не знаєш. Ти просто не хочеш знати. Бо тобі страшно, так?» Євка рвучко обернулась до коханого. «Ти боїшся так, як не боявся ніхто з нас. Ти вмієш боятися, правда, Даню?» Він, здавалося, з неприємністю помітив її присутність, але заговорити не спробував. «Та ти хоч бачиш, де ми?» – невгавала дівчина. «Ти хоч мене бачиш?» Він швидше чув її надривний голос і відчував гарячковий запах знервованого тіла. «Як все обридло!» «Коли помре твоя краса?» – озвалося в смердючих стінах. Ця клята пісенька переслідувала з усіх радіофірів і поволі починала доводити до сказу. Принаймні Євку з Даніум, котрі от вже три місяці поспіль шукали порятунку, притулку, бодай чогось схожого. Євка мала дев'ятнадцять років, руде фарбоване волосся і повну зневіру в себе. Даню мав стільки ж, був справжнім чорнявим красиним в порівнянні з Євкою. Дуже рідко усвідомлював свою вроду і те, що з ним відбувається. Їхні життя були скинуті на купу, від купи тхнуло. Їм не було сили відвернутися від того смороду. Довкола були самі райдуги, чорт би їх забрав. Євка сіла на ящик, старий будівельний мотлох, вже три дні правив їм за меблі в цьому помешканні. Вони ховалися тут, боячись навіть вийти постяти на вулицю, від чого це життя смерділо ще більше. Смерділо страхом двох гидких створінь, які казна, чого бояться смерті. Дан'ю підійшов до вікна і став коло нього трохи боком, щоб з надвору не побачили. Щодня о цій порі він дивився вечір. Це коли сонце вже зайшло, а небо ще не втопилося. В цей час найважче позбуватися спогадів. Той був маленький Данів секрет – боротись зі сподіваннями і спогадами. Так, особливо зі спогадами, цими потворами, що нагадують, яким ти вже міг бути, якби не. «To be a good loser» – нічогеньке гасло, правда? Від вас, отже, вимагається одне – посміхатись, посміхатись, посміхатись. Увесь час у трикратному розмірі, а головне – в житті – щирість. Євка підійшла до Даня і брудними пальцями спробувала розкрити йому повіки. Він щось сонно проказав і ще дужче замружився. Вони ж у тебе були зеленими, правда? Зітхнула дівчина Свого власного лиця вона не бачила так довго